«А ти думав тільки двічі? По-твоєму двійка – магічне число?» За скінченний проміжок біочасу може повторитися безмежна кількість циклів. Це все одно, що нескінченно водити олівцем по колу, окреслюючи при цьому скінченну площу. У попередньому циклі ти не зустрів самого себе. У теперішньому циклі, враховуючи принцип статистичної невизначеності, така зустріч можлива. При цьому реальність мала змінитися так, «Щоб відвернути цю зустріч, і вже в новій реальності ти послав Купера не в двадцять четверте, а в...» «Навіщо ці розмови?» – закричав Харлан. «Чого ви домагаєтеся від мене? Все вже закінчено, все! Оближте мене, дайте мені спокій!» «Я хочу, щоб ти зрозумів свою помилку. Я хочу, щоб ти усвідомив необачність свого вчинку». «Я правильно зробив. А якщо й неправильно, то вже не поправиш». «Але ще не пізно поправити. Вислухай мене!» Твісел перейшов на лагідний, підлесловий тон. «Тобі повернуть твою дівчину. Я обіцяв, і тепер не відмовляюсь від своєї обіцянки. Вважай, що це моя особиста гарантія!» Карлан подивився на Твісела широко розплющеними очима. «Надто пізно. Яка зараз користь із ваших обіцянок?» «Ні, не пізно. Ще можна все поправити!» З твоєю допомогою ми можемо досягти успіху. Ти повинен мені допомогти. Ти повинен усвідомити свою помилку. Я весь час намагаюся тобі розтлумачити це. Ти повинен захотіти анулювати зроблене. Харлан облизав пересохлі губи. Зовсім схибнувся, старий, подумав він. Його мозок не здатний сприймати дійсність? Чи, може, Рада й справді знає щось таке, чого не знає решта? А чи знає? Невже можна скасувати вирок зміни реальності? Невже можна зупинити час або повернути його назад? Але ж ви самі замкнули мене в пультовій рубці, де я, на вашу думку, був зовсім безпорадний і тримали мене там, поки все закінчилося. Бо ти сказав, що не ручайся за себе і в тебе не вистачить снаги довести справу до кінця. То була погроза. А я сприйняв твої слова буквально. Прости мені. Ти повинен мені допомогти. Знову за своє. Твіселові потрібна його допомога. Хто з них збожеволів? Він? Твісел? І чи є якийсь сенс у божевіллі? Чи хоч у чому-небудь? Раді потрібна його допомога. За цю допомогу вони ладні обіцяти золоті гори. Нойс, звання обчислювача, чого тільки не наобіцяють. А що він насправді одержить, коли допоможе їм? Ні, вдруге вони вже його не обдурять. Ні, – рішуче відповів Харлон. Тобі повернуть Нойс. Хочете сказати, що Рада переступить закони вічності, коли мене небезпека? Не вірю. До чого це все, – промайнула десь у куточку свідомості думка. Хіба небезпека ще може минути? Рада нічого не знає. Невже ви підете на порушення законів вічності? Ви ж ідеальний вічний. Як тільки мене небезпека, ви й далі підкорятиметеся законом вічності. Ви просто не зможете жити інакше. Твісилові щоки вкрилися червоними плямами. Зі старечого обличчя зійшов проникливий владний вираз. Натомість пролягла дивна тінь смутку. Я дотримаю свого слова і порушу закон з тієї причини, про яку ти не маєш навіть уявлення, сказав Твісел. Я не знаю, скільки ще існуватиме вічність. Може, години, а може і місяці. Та коли вже я згаю стільки часу, щоб навести тебе на розум, то ще трошки згаю. Тільки вислухай мене, згода?» Харлен зам'явся. Тоді, вирішивши, що йому вже до всього байдуже, втомлено промовив. «Кажіть».